Alhamdulillah, alhamdulillahi a'la ala'ihi wa shukru lahu ala tawfeeqihi wa amtina'nih wa shahadu an la ilahin lallaha shahadatan مُقِرّ بِوَحْدانيتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ بَلَغَ رِسَالَةً وَأَدَّى الأَمَانَةَ وَنَصَحَ الأُمَّةَ وَفَتَرَكَنا عَلَى مَهَاجِرِ البَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِغُ عَنْهَا إِلَّا حَالِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ wa ala ikhwanihimin në nëbijin, wa ala alaihi, wa sahabetihi, wa të tabi'in, wa më në të bi'a mbi ehsanin la jomit din. Falendërim Allahun sëfënë avë tala ta për të gjitha mirësit. Falendërimi i takon Allahut sëfënë avë tala ta për suksesin dhe begatit. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përvesh Allahut, Dëshmi e cila pëhon një esimin e ti në adhurim dhe madhështin e ti. Dëshmoj gjithashtu se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti, kryesa me mire Allah që ka shkellu në tokë. A i e përcoli mesajin, e kreua manetin dhe e këshiloju metin. Duke lënë popullin në një rukë të qartë, krejtë të qartë, nata në të është njësoj si dita nuk devijojmë prej saj vetëm sa ai i cili kërkon vetë shkatërrimin o po zot falë dhe bekoja atë vllizërit e tij profet familin e tij shokët e tij dhe gjithpasuesit e tij besnik deri në ditën e gjykimit të nderuar shikues në misionin e sotëm do të flasim me lejnë dhe përmetin Allahus fa na o tala për një tem paksa të veçant. Por jo të vështir për të kuptuar nga besimtarët. Nga ta të cilët Allahus fa na o tala u ka dvoruar dritën e uvëzimit. Jeta e kësaj botë është sprovë. Kështë ligja Allahus fa na o tala. Njëriju çoft musliman apo jo musliman nuk mund t'i shpëtoj provave të kësaj bote madje ato janë të një pashëshme Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullar thot laqad khalaqnal insana fi kabad ne krijuam njeriu dhe ai do të luftojë në vështirësi por Allahu subhanahu wa taala çdo gjë e bën me urtësi edhe sprova kurtësinë e vet. E për këtë Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa balawnahum bil hasanati was sayyati la'allehum yarji'un." Ne i provuam ata me të mirën dhe me të keqen me qëllim që ata të ktheheshin në bindjen tonë ndaj Nishmbindjei të Allahut subhanahu wa taala. Është shumë e rëndësishme për ne që ta njohim këtë lishtë Allahot s'fana o tala. Ta kuptojmë atë, të njohim shka që dhe urtësin e ti, e të mësojmë se si ti parandalojmë fatkesit dhe demet e tyre. Faktikisht, njërzit në lidhje me këtë qështje kanë përceptimet të ndryshme, dhe kjo në varësi të studimit të lidhjë të librit të Allahut subhanahu wa taala Kur'anit famullart, të kuptimit të tij dhe zbatimit të tij në praktik, dhe jo vetëm të librit të Allahut subhanahu wa taala, por edhe të traditës profetike, ose e thënë me një fjalë, të shpalljes hyjnore. Nga Kur'ani famullart dhe tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam kemi mjaft shembuj për të dhënë një panoramë sa më të qartë të kësaj që ështje, por dhe vetë realiteti jetës e përditë shme, është një dëshmi e gjallë. Bëdisa njërës, fatkesit bjen njëra pas tjetërës. E me që të ta, ata nuk duan të jadi në rrëth shkajsheve dhe pasojave, apo për të ruajtur nga fatkesi nuk din se shfar të bëjnë. Jeta e tyre në këtë bot, kalon brengë pas breng, brengu, ve hap pas halli e ndoshta në botën tjetër nëse nuk pendohen allahun na ruajt dashkimi do të jetë i pafund kjo është jeta mirane e atyre të cilët i kanë kthyer shpinën për kujtimin e allahut subhanahu wa taala pikrisht për këtë kategori njerëzish allah subhanahu wa taala fot u man ya'shuan dhikr arrahman nuqayl lahu shaytanan shëjtanën, fëhua lehu karin. Wa innehum lejësodunahum anis sëbil, wa jahsebun, wa jahsebun e ennehum muhtedun. Dhe kuçdoj që largohet nga përkujtimi i të gjithë mëshirëshmit Allahut, ne, thot Allahus, fana o tala, do t'i saktojmë, i saktojmë ati një shëjtan, një djallë, i cilë t'i jetë mikë dhe shokë për ta. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Vërtet, ata djajt i pengojnë njërzit nga udha e Allahut, e me qëta të te, mendojnë se janë të uvëzua në rrugë të mbarë. Në këto dy ajete, të saposituara, bëhet e qartë se fatkesit që përjetojnë, më huësit e Allahut dhe mos minjohësit, janë një dëshkim i përshpejtuar në këtë botë, para botës tjetër, dhe kjo përshkak, se ata i kanë këthyrë shpinën përkujtimit Allahot dhe i haruan mirësit dhe begatit e ti. Kjo nuk do thotë se këta njërës nuk kanë mëndë për kundrazi, në qështjet e kësaj bote ata janë të pa konkurueshëm, por fatkesisht janë të pa udhëzuar, nuk e njohin sekretin e jetës përse jetoj në këtë bot, dhe asë realitetin e jetës së përtejme, Udhëzimi është në dorë të Allahot, s'fana u t'ala. A i që ja kërkon Allahot, s'fana u t'ala, udhëzimin, sincerisht, Allahot pa tjetër dhe t'ja japë. Dhe a i, i cili gjytet në dynja, dhe behet prej gafilve të pak kujdesurve të shkujdesurve ndaj botës tjetër, njëri t'il është shumë larkë u dhëzimit. Kënjëri është dritë shkurtër, shikimi ti, a rinë në deri sa atje ku vendosë Kambot nuk shkon më tej. Ka shumë mbesimtar laik dhe ateist që pretendojnë se janë të ditur. Mburën dhe krenohen se kanë mbaruar universitete. Apo kanë marrë grada shkencore. Që dinë kaq apo aq gjuhë të huaja. Por në të vërtetë ata janë ignorantë. Nga të parë ta ndëruar ka thënë, qdo njëri që kundrështon Allahun është ignorantë. Allahu pëhonë se jo besimtarët kanë një uri të përcipta për jetën e kësaj bote. Por ata janë krejt apo absolutisht të patitur ndaj botës tjetër. Thotë Allahu s'fana o ta'ala i ja alemu në dhahira minë në hajatit dunja u hum anil akherëti hum gafilun. Ata njohin, pa mjën e jash me të jetës së kësaj bote, fasadën, e jetës së kësaj bote, ndërsa janë krejt, ignorant, e të pabëmëndshëm, nda jetës së përtejme, jetës së vërtet. Komentu e si i kuranit, Mujahidi, më fali, katadja, Allahëm Shiroft, ka thënë se gjithë shokët e profetit alaihi salatu wasalam ka një konsensus se çdo njeri që kundërshton Allahun subhanahu wa ta taala është ignorant. Këtë mendim ndajnë edhe tabiinat pasardësit e sahabëve. Zoti qoftë i qoft, kënaqur me ta. Nuk konsiderohet i ditur ai i cili thjesht di apo kamësuar përmëndës disa përkufizime e tekste, pa i materializuar ato në jetën e përditëshme. Diturje vërtet është ajo që bën njëri unë të devotëshëm e të përkushtuar dhe Allahot së fa në otala, si kur se fota Allaho i lartë madhruar in nema jehshallaha min i ibadihi el ulemau. Me të vërtet, ata që i friksoen më shumë Allahot, janë nga rrobat e tij janë dietarët. Ibn Mes'udi radiallahu anhu thot se frikërespekti ndaj Allahut subhanahu wa taala është detyrë, ndërsa vetkënaësia është ignorancë. Fal mëshirës dhe mirësisë së Allahut subhanahu wa taala, elhamdulillah, njeriu të jetë lehtësuar çështja e udhëzimit. Është lehtësuar çështja e lumturisë së përhershme. Allahun nuk e mundon njëriun me qështjen e udhëzimit për kundreja ka lektesuar atë, nuk e mundon e të angarkoj për tej mundësive. Janë dy mirësit pandashme, mirësit të cilat Allahus fanautala u a ka dhuruar të gjithë njërezve. E pa dyshim, këto dy mirësi përbëjnë thejlbin e udhëzimit për bëjnë thejlbin e lumëturisë përjetëshme. E para, e se Allahu sëfana ota ala i kryoj njerëzit në natyrëshmëri të pastër. Dhe dyta, se Allahu sëfana ota ala i dhuroj njerëzimit, një udhëzim të përgjithshëm në përmjet shpaljeve të shenta dhe profetve. Allahu i kryoj njerëzit në natyrëshmërin e pastër. Njeri unë nuk lindet më katarë, sikur se pretendojnë të krishterët. Për kundrazi, a i linde në naturëshmërin e pastor islame, janë prindrit ata të cilët e shëndrojnë, e këthejnë në hebre, të krishterë, apo zjaradhurues, sikur se ka ardhur është transmituar në hadith. Endërsa i cili jeton dhe vdesi muslimanë këj e ka ruajtur në të shmërin e pastër në të cilën Allah së përhanë o tala e ka kryuar. Në një hadit këtë si zoti i lartë madhëruar thot, i kryova robrit e mi me besim të drejtë, ndërsa djajt janë ata që përpishen t'in zirin nga këj besim, duke u andaluar atyra të që unë u ale jova. Dhe i urdhërojnë që të më bëjnë shirkë, kërfarë diturije dhe argumenti. Mirësia e parë, allahu i kryoj njerëzi në tërshmërin e pastër. Endërsa e dyta, e se allahu së fanë o tala i udhëzoj njerëzimin me një udhëzim të përgjithshem në përmjet shpallive hynore. Pra, kras në tërshmëris në të cilën allahu së fanë o tala e kryoj njerëjun, që mund të aquajmë udhëzimi i brendshëm instaluar në shpirt. Allahu i Lartmadhëruar gjithashtu e ndihmoi njeriu duke udhëzuar me një udhëzim të përgjithshëm që mund ta quajmë udhëzim që vjen nga jashtë, si duke u mundësuar, duke amundsuar të gjitha shkaqet për njohjen e së vërtetës nëpërmjet librave të shenjtë që vua shpalli profetëve të dërguarve të Tij. Allahu Subhana ve Teala Në kuranin famëllartë thot Ne i treguam ati të dy arugët Pra njëri ju ti treguam të, të dy arugët Ja shartësuam rrugën e kajrit dhe rrugën e shërrit Dhe një ajit tjetër Allahus fanat o tala thot Ka të bejje në rush dumin e lgaj Ta shme është të bër e qartë është bër fare qartë E vërteta nga e gabuara Pra njëri unë nuk ka rësye të justifikohet për devijimin nga rruga e drejtë. Se gjdo gjeshët jeshë sjaruar, si pas zgjedhjes si që ben, do të këtë dhe shpërblimi në botën tjetër. Ndërsa kategoria e dytë e njërëzve janë të udhëzuarit, atatë cilët shohin me dritën e Allahut, subhana ota Allah. Ata e legzojnë librin e Allahut, subhana ota Allah, e kuptojnë librin e Allahut, e njohin të vërtetën, njohin shkashet e fatkesive dhe dinë se si të largohen për tyre e të shpëtojnë për dëmeve të tyre. Allahu s'fana më tala ta në kuram thot, wa ma asabeku mi musibetin fëbima kësebet a i di ku muja afuan këthir, e gjdo fatkesi që u godet, e shpërshkakta se që kanë korur duartuaja dhe a i falshumë. Në shpegimin e këtja iti i kryma një komentues tjetër i Kuranit, Allahum shirovë thotë, gjdo fatkesi që e godet njeri unë, qofta jo e vogull, apo e madhe, është përshka këtë gjunaheve të ti. Në përmjet fatkesive Allahus fanat o tala e falë besimtarin, jashluen gjunaheve dhe ngrejnë grada të, la, të larta në gjenet, i e përshpërblime të cilat nuk mund të fiton të me gjëtjetër, përvesen në përmjet së provave. Ja pra, kështu e kuptojnë një jetën në besimtarët, kështu e kuptojnë një jetën të mëndshurit e të urtit e kësaj bote, ata që e njohin Allahun së fana o te ala. Ne duhet i shohim fatkesit që nga godasin mesyrin e besimtarit. Mesyrin e besimit. Duhet i shohim ato dhe t'i trajtojmë, t'i analizojmë, ashtu si kur se në mësonë kurani famëllartë. Pa dyshim, kjo do t'na lehtësoj zidhjën e problemeve, në këtë mënyrë ne do t'u apresim rrugën, shkashjeve të katastrofave, dhe me ndihmën dhe vullnetin e Allahus Fana Otala, do t'i ka përcejmë vështirësit dhe situatat e vështirësit, situatat jëtë këndë shme në jetë. Allahus Fana Otala thotë, wa ma yaqiluha illa alimun dhe kthe nuk e kupton askush përveç të diturve ata që kanë dituri për Allahun dhe fjalën e Tij ka të disa probleme apo mirthemi njerëzit shfaqen disa probleme në lidhje me këtë çështje të cilat mendova që ti trajtojmë në vazhdim shumë njerëz e kanë fare të lehtë që gabimet që ata bëjnë të a faturojnë të tjerëve. Nëndodhë shpesh, që sa po përbalëm i mendojnë një problem, me njëherë fillojmë të akërkojmë atë shkakun e ti në faktor të jashtëm. Përse? Për të justifikuar akuzat tona ndajtë tjerëve. Kjo në fakt, tregon dobesin ton, tregon mangësin të tjerëve, e vullnetit dhe dëshirës e mirë për të ndryshuar, për të ndrejshur gabimet, të regon, paftësin për të mbajtur, ndaj veteve tona që ndërim kritik. Sikur se cili prej nesh, të merte përsi për gabimet e ti, dhe të mos u drejtojshet të tjerve, atëhere ne do drejtojshim për të ke vërteta. Do drejshnim gabimet, dhe përpasoj, do përmisoj jetë a jonë e do të zgjitheshin probleme tona. Ne kemi dhe një problem tjetër. Nga do njerë harojmë mirësit e mëdhaj që në ka dhuruar Allahu subhanahu ta'ala, si që është mirësia e shëndetit, pasuris, e plot e plot mirësit e tjera. Allahu i lartë madhuruar thot, vajnë të audu njëmët Allah i lartë usua. Nëse ju do të përpishështë të nëmroni për mirësit e Allah, në du të mund ti përkëfizonit të i raditnit ato, të i numronit. Nga nga tjetër, ku nga dhudet në do një fatkesi, qoftë edhe vogël zemrohemi. Nuk nga vjen mirë, zëtë në ruaj dhe nga ta që i përbuzin mirësit e Allahut së panë o tala dhe shfashin zemrim ndaj saktimit e Allahut së panë o tala. Kjo nuk është pre drehtësisë, Ne duhet të kuptojmë se mangësia në bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta taala është shkaku kryesor i fatkesive që na godasin. Allahu i lartmadhëruar duke përshkruar gjendjen e njerëzit të pakënaqur thotë: Innal insane khuliqa khuliqa halu'a, idha massahu ash-shar jazua, wa idha massahu al-khair manua illa al-musallin. Vërtet njëri ju është kryuar i paduruar, i asaruar i paknaqër kur i bje fatkesia dhe dorë shtrënguar kur i e pentmira. Përveshë atyre që janë gjithmon të kujdeshëm ndaj namazit të tyre. Ne ga bojmë shumë, ne u bëjmë pa dretësive të vetona, por dhe tjerve, me apo pa vetdje, Ne nuk i kushtojë më rëndësi përmërisimit të gabimeve dhe të metave tona. Dhe atëhere, kër nga godetë ndoj një fatkesi, në vetet, në familjen, në pasurin ton, Zotë Naruaj, ka për një piesë e madhe shprehin në abi, po Zotë Naruaj ka dhe nga ta të cilët shprehin pak nejësi dhe zemrim në allautë, subhana vëtala. Gjithashtu dhe kjo nuk e shprej drejtsis. Ne duhet të kuptojnë fja, drejtë fjallën e Allahut, i cili thotë, lejse bi, bi amanijikum, ola amaniji ehlil kitab, me ja mëlsu, a juq zabihi, ola je gjithë mindunillahi, ola lije, ola nasira. Nuk e si pas, nuk mund të jetë, se nuk do të jetë si pas dëshirave, tuaja, o musliman, dhe asë si pas dëshirave, të i thtarve të librit që fut e të kryshterë, Çdo që punon të ligjën do të shpërmblehet për ta dhe përveç Allahut nuk do të gjejë ndihmues dhe as mbrojtës në vend të tij. Shumica e dietarëve janë të mendimit se ky ajet ka kuptim të përgjithshëm. Flet për obesimtarin jo dhe besimtarin, që të dy do të shpërmblehen për punën e ligj. Jo besimtari do të shkohet në xharr për shkak të mohimit Ta laults pano tale dhe për buzjes mirësive të tij. Ndërsa besimtari në shkollat me brenga dhe hallë në këtë botë, e Buhureyra radiallahu anhu na tregon se kur u shpall ky ajet, çdo kush çdo që punon të keqen, të ligën do të shpërblet për të, muslimanët u shqetësuan shumë. E njëri prej tyre që u shqetësua ishte dhe Ebubejkri radiallahu anhu, zoti qoftë i kënaqur me të, më i miri i njerëjve pas profetit sallallahu aleyhi wa sallam. Besimtari mëj mirë pas profetit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe mëj mirë i njërzve pas profetve, radi Allahu anhu zoti qofti kënashmete, a i shkojt e kë profetit sallallahu aleyhi wa sallam, i friksuar dhe tha, o oh, hidergur i Allahu dhe vërtet kjo është gjithë frikshme. Si mund të jim i qetë, kur për së do gjedë në dëshkojemi, Si ta regulojnë gjendjen tonë? Ndërsa profeti sëllallahu aleyhi ose nëmi tha, o e bubekër të faljtë Allahu. A nuk lodheshti? A nuk mërzitesh? A nuk të bie më fatkesi? Po, tha e bubekri, a të herë tha profeti sëllallahu aleyhi ose nëmi pikërisht, kjo është shpërblimi që u jepet juve besimtarve. Ndallim me kaqë në fund të pjesës e parë të këtje emisioni për të vazhduar, inshallah o ta'ala, në pjesën e dytë pasin pauze. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala resulillah. Takojemi në pjesën e dytë të këtij misioni jemi duke folur për fatkeqësitë dhe gjunahet dhe lidhjen me shtyrë. Ne duhet të kuptojmë drejt tekstet e shariatit, sepse ato janë dritë dhe udhëzim për jetën tonë. Fatkeqësitë duhet i lidhin patjetër me gjunahet që ne bëjmë, dhe jo vetëm ne por de popull yyn nëse ne heshtim para gjunaheve që bëjmë atëherë yemi të ngarkuar dhe vetë dhe do të mbajmë përgjegjësi për para Allahut subhanahu wa taala. Po vazhdojmë në gabime e të zhytur në llumin e gjunaheve fatkesi do të na bien njëra pas tjetrës. Dhe keq e mëkeq do të shkojë puna dhe risa të pendohemi të kallahu s'pana vëtala. Zidhja është në dorën tonë. Ndryshimi vjen nga vetë ne. Të pendohemi sinqerisht të kallahu s'pana vëtala. Zotë i lartë madhëruar thot, Inna Allah la jugajru ma bi kaumin, hatta jugajru ma bi enfusihim. Allahun nuk e ndryshon gjëndi në një populli gjunahë qarë, dhe risa ata kallahu vetë të ndryshojnë gjëndjen e tyre. Përpjekje dhe eksperimentet tona në gjithmon kam për të dështuar derisat të u dëzohemi në rrugën e drejtë. Ne do të vazhdojmë të endemi në erësirë të utuar dhe të sholoditur derisat të shohim me dritën e Allahutës përpana o talë. Njerëzit më fatkejsh janë ata që vazhdojnë në gjunahe dhe gabime dhe nuk kanë dërmënd të pendohen Një pjesë të ndëshkimit, ata e prietojnë qyshë në këtë bot, por vuajtje dhe dëshpërimi tyre nuk mërë fund me vdekjen, nëse nuk janë penduar para vdekjes për gundrazi, dënimi tyre në botën tjetër është edhe më i rëndë. A i që është i verëbër nda i argumenteve të laudë s'fana më t'ala, në botën tjetër do tjetë edhe më i trishtuar dhe i pikluar. Dhe a i që ka zjedur për vetën e, e ti humbjen, Allahu subhanahu wa taala do ta lër të endet i hutuar dhe i çoroditur në kodsin e vet. Të nderuar shikues, vëllezër musliman. Në fund të këtij emisioni ju ftoj të meditojmë pak rreth një hadithi të nderuar i cili para së gjithash vërteton sinqeritetin e profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur për disa gjëra, të cilat kanë ndodhur e shumë e shumë të tjera, por pesë përmenden në këtë ditë, të cilat kanë ndodhur janë në berë realitet në kohën tonë dhe ne po e shohim me sy tanë. Le ta dëgjojmë se çfarë thotë i dërguari i Allahut Alehi salatu o selam. Kur përhapet dhe publikohet i moraliteti në popull, atëhere te ka ta do të përhapet murtaja e smundit të tjera epidemike e vdekje prurse të pa njohura nga parartësit e tyre. Kjo është e parë. Tjetër, kur njerëzit të ha në pesh, ata do do do goditen nga fatësira. Ta ardhurat do ti fitojnë me vështirësi dhe do të vuajnë nga padrejësia e pushtetarëve. 3. Kur njerëzit nuk e nxjerrin zekatin e pasurisë së tyre, do të privohen nga rëshqjet. Dhe sikur të mos ishin kafshët, atyre nuk do t'u zbriste shih. 4 Kur ata e shkelin besën e dhënë Allahu dhe të dërguarit të tij, Allahu ky shkaku pasojë. Allahu do t'u ammonsojë armiqjet e tyre që të dominojnë mbi ta dhe do t'u marrin një pjesë të beqative që kanë nga duart, do t'iu ja marrin nga duart. Dhe në fundit Kur dhejësit e tyre nuk do të gjykojnë me librin e Allahut së fanë o të ala dhe do të bëjmë përzjevje të asaj që Allahut së fanë o të ala ka shpalur, atëhere Allahu lejon luftrat me së tyre. Pra, do të, të këtë luftrat brënda lojtë të vetë mes muslimanëve natyrshëm shtrohet pyetja unë gjithas në fillim para se ta citoj hadithin e përmenda le të mendojmë le të meditojmë rreth rëndë vite titon të gjitha këto fatkesi na kanë goditur e pra profeti sallallahu alaihi wasallam në ka lajmëruar, saktësisht për atë që do të ndodhëte. Por ne duhet të nëziri mësim nga kjo adithi profetit sëllallahu a.s. Kur përmëndet një popull në të cilin përhapet i moraliteti, kur njerëzit hanë në pesh, kur njerëzit nuk nëzirin zekatin e pasurisë të tyre, e shkelin besën që i ka ndënë Allah dhe të dërguar të ti, dhe u dhejësit nuk gjykojnë me librin e allaut së panon të raporën pëjnë për zjedhje, të gjitha këto janë, shkashet apo ja? Po cilat janë, fat, cilat janë pasojat, fatkesit, do të përhapet dhe gjojni, do të përhapet, do të përhapen smundje, si mortaja e smundje tjera dhe kjeprurse, të pa njoro nga praartësit e tyre, si që sida, allaut në ruaj. Do të godite nga thatësira, Ta ardhurat do të fitojnë me vështirësi. Vëllë vuajn nga padrejësitë e pushtetarëve. Sa shumë ankohemi për këtë. Do të privohen nga rreshtjet, edhe nëse bien rreshtje nuk do të ketë dereçet. Dhe falmëshirës Allahut spanotala, sikur të mos ishin kafshët, nuk do të zbristeshi. Allahu do t'u mundësoj. Kujdes o ju musliman. Kuptojini realitetin, gjendjen në të cilën ndodhemi dhe të shpjegojmë dhe atarim që të dalim nga ky lumb në të cilin jemi fundosur. Kur shkelin besën muslimanët, muslimanët që i kanë dhënë Allahu dhe të dërguar ti, atëherë Allahu do t'ju mundsoj armiqtëve të tyre që dominojnë mbi ta e do t'u marrë një pjesë të beqative të tyre nga duart, sikurse ndodh sot në vendet e Afrikës apo të Azis që shfrytizohen në nërë të pa më shqirëshme nga përëndimorët e tjerë. Dhe kjo për shkakën tonë, për shkakë të gjunaeve tona. Dhe kur dhejësit e muslimanve të mos gjykojnë me librinë Allahot s'pana utala, atëhere, Allahu lejon luftrat me styre. Sikur se është bërë, raritet, ishoj musliman të përqarë, me njërtitë në dhe në armisi, me njërtitë, Zot, lusë Allahon së fa në utara, që ta reguloje gjëndjen ton. O Zot, ne u kemi berë shumë pa dretësive të vetona, të lutemi o Allah, reguloje gjëndjen ton, në ndryqo në rrugën e drejtë, dhe në forëson në momentet e dopsis, o Zot, mos i dhe vjo zemra tona, nga rruga e drejtë, pasi që i drejtove ato, Të lutemi o Allah, na dhuro gamshira jote e pakufishme, vërtet tie gjithërorës. O Zot ynë, na udhëzo dhe na bëj shkak për udhëzimin e të tjerëve. Mos na humb, mos na lër në humbie dhe mos na bëj shkak për humbjen e të tjerëve. O Zot, na jep mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Qsellallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katira deri takimin apo emisionin e radhas ju prishndes me prishndetjen islame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <tiny>